Itzi mando ka. E. Ingun. E, e, e, Sagna ala mando. Ez bata ez bestianik itzi mando <tik> Utsumandokan, aste juntan betiko berkolaborazalia kai Charles Videgain jinen mehe hitzaekin. Jean-Jo Ferrauen kapitalismoan historioa dela eta egin bestiak beste soldata unibertsala haipagei. Enaute txamendin kantagintza dela eta gudarien egun naz solasak egin ikigan astian egun hain segida. Utsumandokan, Hasgitin... Uh... Mila ehun eta hama zazpikua da euskal selekzio baten sortzeko ideia. Imanol Aznar Zubigarai delako baten ideia izan zen. Gizon hau nafartara zen. Etsalarekua. Langile goztiara zela eera nahaleiteke ezen jada hamabi urtetan el eko denabara aldizkarian idazten jautzi beitzian. Beantago, emazte batek bihotza erdiatu zeion. Mercedes Gomez Acedo Bilanueba izenekua, eta hendaian eskuntu zien. Eskuntu bezain laster, bikote gaztia Bilboa joan zen, eta han, imanol, Euskadi deitzen zel aldizkaian lan egiten hasi zen, berzonean alderdi jeltzaleko kidee behurtu zen, edo hobekieran Eusko gaztediko kidea. Beidazteko ganua eta goguak antzerkiaren mundilate iaman zienen. Mila bedeatzogin eta hamalauian paiseko xaanzerize antzokian primien batzia lana tauladatuik izan behitzen. Garaieko kritikoe sobat pausatzen bain bada, Espainien kuntrako karga bortitz batzela jakur ahaleite. Antzerki mundian Imanol Aznar zubigaraek eztz beste eksperientzaik üken. Kasetalai bezala jiraik izian. Espainako EFE agenzia sortu zian, El Paiz eta La Vanguardiaekin batian. Eldiarro baskoen zuzendaie izanda. Ego amiketan egonaldiak eginik, hanko egunkai andanabaten sortzalee izan zaiku gizon hau. Mila bedeatzuehun eta hoita hamasean aldiz, frankoen altsamentian hain alde agertu zen, generala, Katoliko baloreen alde zelakoz. Franco eskuzabal agertu zen alderdi zeltzaleko kide izan zenaekin. Zeren eta Imanol Aznar Hau, Espaniako ambasadore izan beita mynduko lauzok huetan. Mila bedatzu eta hiutan hoita hama bostian, beste hanitxea ragitzenen bezala hiltzen. Jenol bat utziz hatik, bestiak beste Jose Mari de la Cua. Jose María Aznar, Espainiako goberna bi izan dena. Euskal selekzioaren sortzeko gogu barin bazian Imanol Aznar Aitaniak, aitainiak beharrajauga den Jose María Aldiz beti Euskal selekziogunen kuntre agertzen betzaiki. Haizu eta jorra laboen emanaldi Euskal iratietan. Asteko aktualitatia, Alcarische laboantxako formakuntzak Buñiaco Forma Kontsak edo Easteondarreko hitzordia katxamanen dituet asteku 6. Hitzordia ostialese saspieketa bostetan eta igat degoiz ez eta bostetan. La Buñen Emanaldia Uskal iratietan. Melarikanka Lukanka horik Esti gashki papi. Me, mena esti gashki gatsike. Pip sereta gats gue guardico e manchissima, o shagari cronica, economia, a homisco e stoia e kimbaco kimita. Aha cegave, joquiak. Bo bo, e sa e cala, sa cala tabeste shor prežahanić. Eta? Bias eginoz e guardita wembaco chartin, duști duști asta multimita pol Льot! Lehen pausia eginen dugu Matin Lerisaekin hunek bidez bide diskabat elkideikyu, hain bat Kantoe ohisko, hala nula txorinua kaiolan, orhiko txoia, bortian ahuski, basoljarak eta besteik. Hatik amets bat eder kantoia idu jala beskutik horra da. Eta hunanun, entzinen dugun kantoe hau laguntzaale bezala matin lerizak badutu hainbat muzikalai, sumaiten isentatzeko baizik espalin badaa. Gerard Inhidoi, Sean Idiart, Elisabeth Echandi, Miguel Echeverri, Aitzol Lasha Letona, Mikel Goikuria, eta grabaketak eta mazterin lana eginik izan dia musika truke elkartian. Soinu tegnala, eh, teknikalai zelaike Patrick Larralde, bimine eta hamasa eiko, udanda grabatuik izan bidez, bidez bidez diskua, nuntike, erran bezala, Elkitzen Kitchen Daysegun oa ikuan -a bat ederra hitzak Januel Besonar ahaitia Marcel Brave A match -brav. bat ide Haundia Dut egin berria Lola den euskal Herria Bere gaina Gauartan zago Loria Euskaldunen bitoria Dena kantuz Gora aberria Gau hartan zagon lorea Euskaldunen bitoria Dena kantuz Oh Adira Xutan dago Gau gure Udura Herri alura Mintzaira Guztia gure adira. cadinho és donanik deus es dou Katasunik Bainan deus ez du euskadik e Eta ezti zitzien ez da kiat, hian keran handikik zer, eh? he? me behar dira gure diferentsietaz, bat me-he Nurt duk me onduan, bad duk anur bait Eta eusaba bat egerreitent zera me me, me me-he, ardiak haka me-he Nik erreten dut me ez du tegaiten me eta dudare besh, beo dute, baitzen lehen enn bat, ez? Eh, Zabar, berdin da, mitzileenak etez pikaten duena Hora me-he, ere ipatu nahi nuke, itz oger, bat ditu ganaia Allebatik gozkutsez bez, gerrime bat, lagu me bat, sapeta mehe batzu shuberar, eh? me batzu ber bada sumerar, eh? eman izan ondi dela. Me izaita. Eh, egiten bish talen eta bon legden mehen takoz buga. Ez, ona dena bon, esinda lodi izan, eh? Azu, pocholo Hi his challenge, ha goago. Ori be na. <laughs> Orduan, dira bada beste lehratete bat erreten baita mehatu eta mehatu enetako erren edu zorroztu. Orduan, akzen <laughs> uh, balin badu dailo edo gani bet, kamutx bilatzatzen balin bada azta rinola erretendu zuen. Lamputx. Lamputx hori da, kamutx edo lamputx, erren edu loditzendela, eh, helia eta orduan, 96 hor dezten beia da mehe bilakatu tatu eta eketen dute dailua mehatzen dut. Ahora en stabilité pour lui. <laughs> a contracter au lampouch et abiter au Tunis. Retout lui la reineco la duna art et seule lodi es lampouch eketen du reiten zuen dailua social sensitsakola. Social sens. <laughs> bai. <laughs> bai. <laughs> Eta, <laughs> eztiak? komparatzen zuen beaz eta a kontrario meatu, hori da erran nahi bat. Eta, mehategia gina voar? Mehategia bada mehetegiko shakurra, iztanda, eta mehategia mehategi mina hori da atxerabe, eh? Mina, ahai. Eta lekuan izetan, eno balimada heltzen da. Lukes, bana katea eta kadina eta hori eta mea uste dut orte giten den, eh, Lamina, Lamina da, bai. Gero, mehe batzutan ere politizanik ere jendetan, gorgkurtzea ez dira, ez da komplimendu erretendu zulaik uh, espainak mehe berdin gaiztolitake ez, eta uh, erretendu, baxen aferta ez lehen uh, erretendu zen, disonshabel mehiari eta emaste espain mehari ez fida. egin espain mehei estet pote maiteko no, inber handi gaineko espain agitzu hoik gente nara estan len erreten dute erasoko hor ba eh, nisto hotza erreten da haize mehe bat eta ruso Uh, Baina seksenda ez? Mehe usten dut, barur eta mehe aparte. Mm. Mehe genedu ez dela eski, erretendu zuzulaik xakola mehe, xoxik ez, xalda uh, mehe bat, ez dut goduan uh, etxagunek ematen uh, duen kantoak, ezki errezibitzen dutelaik bada... Gastalondos Gastalondo, handian? Gatzotz eta, ez dakit ez sotetan mehe haikatzen. Er, Baina bueno, ez? Baina, hola, kafe mehe bat Lu me bat nahhi mehen bat.i zer da motivazio egiko zerbait. Hori Nitu ez dute eg bizi politaso baten dut badu Nahia badu me Eta gero ezaltzenen onna hori liburuetatik itasi dut. meharune. meharune detzen dute serian. Udazkena eta zera, negua diten delaik, urteko uh, edunik laburrenak, meha dune, enakien. Horten, eh? ez da komplemento horre egene dut, argi guti eta... Horten, ez dakit noh baitek esagutzen doen, hori ez dakit ez den, astelusia detzen duzia, Santa xanta, xanta, zein labur baitira ez okay. elizako kontruigetzen igaltan. Baina, hori mm. da, meheakuna. Mm. Beaz, ikusten da, mehe, alde batetik ondi dela, bainan, erena idure pobre, gaixto, plase reseiten, eta estela aski ere. Beaz, ikusten da, hitz batek badula eremu mu mm. ahundia. Zer lehen bat, pierre, mehe mm. njeri? Hori, ezaket egan, nolako den. Onda iziela, ibiakoitzetan da goizeko jamekontaik horren bata arte. Bertsutan kantuz dantzan antzerkian ariko gira, sintzuketa eta apainketak ere eginen ditugu, gure zarea eskuan mehkatu eta ferietan ibiliko gira, eta kanpoko baztehak gugituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Ego edita xapin eta jokoak, eta gure asteburuko gomita. Hori Horreguziak, kantu eta soinu, Joxirik. Ez gira hene atuko, zoen aste buruko hara atunatan agtetik, onda iziela eskuali jatietan, jamek ontaik, horren bat Eta da bizitzaren alde, ez eh, dugu. Geroztik beti, beti es egitu dut antzerkia. E, egiten du lotura bat e, gure tradizioaren, da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, hori gaitik astapenan immaterialitatea eldu da. KULTUR ALEA KULTUR MAGAZINA, astelenetik ostiralera, kulturale ALEA entzunezazu, goizeko amaiketatik aurrera, Euskal Irratietan. Pasi baten egiteko puntia jordugula makululuken deitzen da talde hau dizkaen izena aldiz kaleekae eta hortik hartuik ihesi kantoia. Egia eran talde hau ez dut beresik izak gitzene, eta familiako izanki eta etxen txintxo egoite meikia eta ez habo gaztec eta konzertu barna ebilten, ordianabe ahaidia hola seke beste aurkezpenike gabe entzun beharko duzie. batzuk hasi zen zabaltzen uh, uh, de bate bezala uh, soldata makoaren gaia. Bo eta esen zen uh, plazagatu ninik pasa zen nuen aerako zela ezdaki partidu handietan ere, pasa zen nuen beharba Partido sozialistan originala batek uh, plazagatu zuela eta pff, eh, bero, beldurtiak dira ez zuten zuten eh, egin eraiteko. Eh, eh, Ez utetela batetée ideia jaik senta eh, gai nahiko populara izan daiteke. Na oh, aipatzen da, a, gero eta gehiago eskuinan ere bai, zea eh rante de revenu universel de la Cohori. Bye bai, bye. Bai. Eh, uh, auda ga... kasu, auda <laughs> da poltiroa. Gaila gaila potxoloa da, E, ba, badira problema ezberdinak, eh? Batzuk, uh, batzuek uh, eskeretik defendizten dute, baina beste batzuek uh, eskuinetik. Horregatik kasuekin behar da, uh, entzuten duzun uh, bakoitzean, zenta batzuentzat uh, haitzakia izan izaiten alda edibidez uh, erret-reta uh, desagerarazteko. Erraiteko, bon, eh, ematen eh, bakoitzari ematen diogu eh, boste un euro hilabetero Bizi osoan Eberak ebe eginen du eh, nahi duen bezala Edo eh, baztertu eh, gero Edo sautu Baina eh, estatua gizarteak bere beharra egin du eta puntu Hau da eskuineko eh, kuspe <manyan> ikuspegie oh, hortan, uh, baina gero bon, eskeretik bat dira beste motak. Baina azken finean admititzen da euh, ez dela lan euh, azalariatua izanen denentzat. Ordun uh, da sistema sistema baten uh, katx bat euh, admititzea. Eta hogegatik uh, nahiko kritikoa naiz baina. Bon, voilà, eta gai azaila da. E e bera. Ezti gobernatuko. Hala ere, hon hartzen dute ez dela lanik izango denentzat, zatmen, hala ere, e lehendakaritzara dakarritzara eta orkestu nahi kandidate guztien borroka handiena da, langa kontra borroka egitea, hori ere, bon, esin nizten dugu beti, mena bon. Eta finitzeko zure kapitalismoaren eta borrokako e kesa uti johtan? E Kapitalismoa askatasunaren kontra den tresna bat dela ere behar dela ausenki egan. Hori bagnatzen alduzu? Uh, bai, uh, badakit zaila dela, zeldu uh, digute ere kapitalismoa askatasunaren uh, alde eta askatasunarekin ask, askata uh, ibiltzen zela uh, historikoki. Baina uste dut uh, azken urteetan ez dela batere evidentea. Bon, ez bakarik ez azken urteetan, uh, adibidez uh, fabrikaren mundua kritikatua izan da, duela, uh, men debat, hein? Charlie Chaplin, uh, Garai Modernoak, holako uh, lana kritikatua izan da, hori haspaldi Baina orain, beste zerbait xartu uh, uh, digute, uste dut ere uh, clashet ertainean, do lan intelektualetan, Uh, bat dela beste um, fa, espiritu berri bat eta um, ez da bakarrik uh, zure, zure lana egin, uh, egin behar dela hori normala da baina zure personalitate osoa empresaren zerbit uh, zurat jarri uh, behar duzula eta hauna balitzen da uh, tendentzia berri bat zuekin, adibidez uh, coachinga uh, garaipen personala Gero eta gehiago entzuten da, ere, ez dakite Euskaraz erabiltzen den, ala ez lez savoir-etra, eta ez da bakarrik lehen, lehen teknikak menperatu behar ziren. orain da zure personalitatea. E, alda... e, eta gainera eh, aholkatzen dizute zure izaera, zure buruaren saltzen jakitea, produktu bat bazina bezala ere bai? Bai hori da uh, kapitalismoaren uh, unibertsalizazioa edo fai, den dena merkantzia bihurtzen da eta batzutan zure zure kapital pertsonela kalkulatzena alduzu ere uh, bon, ez uh, lanatu batzeko Baina adibidez, uh, uh, bizitzaren uh, ale guztietan erabil daiteke olako Rosanamendu uh, perbertsua, eh? adibidez, uh, seksuari buruz edo hareman uh, sentimentaletan Be, zure kapitala, uh, obetzen alduzu, adibidez, uh, jo haiten zira hastean uh, uh, <laughs> bi aldiz uh, muskulazioa egiterat eta hala zure uh, itxura obetzen duzu norbait, uh, obe klasiatua, uh, topatzeko. Eta den dena hola, uh, oporetan, ebe obeda, oporak uh, um, beste erri batean, uh, pasatzea ez interes kulturala delarrik, bakarrik, uh, beste izkuntza uh, bat menperatzeko, lan onbat gero topatzeko eta uh, bada zerbait uh, azken urteetan uh, gertatzen dena hene ustez hortan. Uh, uh. Zer, ahalden guzia bariatzea gure bizitzako momentu guzietan gure gure pertsonari justokik kapital baten ekartzeko gero enpresari hori eskaintzeko Bai, uh, enpresari empre, empre, uh, eskaintzeko eta zure burua OB-saltzeko dudarik gabe eta zure kapital pertsonala ere kalkulatzen alduzu bat zutan uh, badira ba okolako uh, programak, uh, logizialak edo zure kapital pertsonala uh, kalkulatzeko. Bo, gero, hien uh, dea geizkiz entitzen da eta drogaren kontsumoa emendatzen da, baina. bada lotura zuzen bat bien artean eh? benez dat dudarik gabe ezin da, ez da olabizi ba, ezin da oso, ez dakit, oso frustrantea da ez, ez, ez gira ez superman eta ez superwoman eta oso frustrazioak sortzen dira ba, ba, horregatik horrek bad, fa, hori badoa dro, drogen konsumizioarekin eta batzu bat zu suizidioak lan Suizidioaren gaia, bon, ez nahiz bat ere aditua, baina euh, bizoziologo famatuek egin dute liburu bat, euh, duela orain ranen nuke euh, amagurte, euh, ikusten dena da euh, gaztean suizidioa euh, emeki emeki, baina hemen datzen dela hori bai. Baina eta kontrario historiko ki kontrarioa pasatu da zaharen artean. Dua la menn debat, adibidez, eh, bat sui... uh, uh, zen zuizidio gehiago zaharen artean, zen eta ez zuten perspektibarik. Zer zuten haiena inzinean, ezakit irurrogei eta hamar urteekin, zen bakarrik miserria, sufrimendua, ez dakit zer. Horrein, or, irurrogei urteekin, uh, Bon, Diborziatzen alduzu, cena aldoussou euh, um, Baldintzak euh, aldatu dira ça Eta ça obetu dira Eta gazteantzat kontrarioa euh, da, manera batesse c'est ta bada insécuritétia précaritéa et ta ordonne euh, eh, euh, maila euh, a palada ou baina emendatzen ari da, gaztean artean, bai gazte, bueno, lan... ez da bakarrik lan gabezian dauden gaztean artean, eh? bai ziketa gazte gustien artean. Ebe, eh. eh horhar uh, poetika eta guesio horrek inut dugu gau, Gau ekoa musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hotshot irrazailoa. Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren ogeita harrabotskampainako saio berezia. Kaixo eta Ongietorriak Zuria Beltzez Irratsaioa. Astezkenetan Zuria Beltzez musika beltzamentzen duen Irratsaioa. Ostegunetan Bidasoatak Punk Mankizena. Eta Ortiziralek Metal Garrasia Metal Mankizena. Metal Garrasia eta ni brutal. Euskal irratiak musika zalen Irratiek. Adi musika mankizuna, astea gauetan bederatzietan... Bizi gima eta isik. Larun bat gauetan aneketan... Ksuspialoi. Eta ere... Azizkinat lan. No. gauetan zazpietan. HOMUJA! Oh, eta bai. Aziz nahi, zerbait zelten zelparruan. Adi. Pauzia egin bibala taldiaekin. Eta bibala talde taldehunek... Be, eh, ez Benito Lertsundi, baizik eta Xabierleteen kantoe bat deiku elkitzen edo emaiten hau eh, be langile baten goizeko ibilbidia makur eta poliki poliki baduala lanialat bi bala. Izer diaundirik ez deti xurtzen larreko pendizan Paper artean murgildutako somorroa izan natik bizzi direren gumezturtz batzuen gisan periodikuak ez direutaz mintzatzen Paris Horretan biziera den herriaren antzan Ezintasuna galendu eta bakar da delatzen. Zaljearen arantza Ero menkolpez Bertiztun airik Gure esperantza Ez urreran Osartua Zaljearen arantza Zarratxar bat hartu nuen ta hemen nabildeman Euskaldun zarro gazpalditikan beti dugun teman Ardo mindua edanaz historiaren tabernan Naiz muturreko galan pijaso bueltan ez bine man Ardo mindua edanaz, historiaren tabernan Naiz muturreko galanki jaso, bueltan ez bine man Amaika horru tabertzoa runnau zu eta errexatrebetxetzen euskaldunotia. Norbaiteke zango balu hobenuke la juatia, nari berdintzait zuek ni nio regotia. Norbaiteke zango balu hobenuke Etzuna itzumen da gaitzuna Itzuman da ka Etzuna itzumen da gaitzuna Itzuman itzumen da gaitzuna Itzuman do kanaskiena hamen nabeti hiekin inautetxamendi kantoia E, kanto egunen eta berrildotik beste oharrike egun aipatuko diak hiekin egin haute Kontatzen zitadan eta e, irunako lakin batek, raika gara eukazagutu behitutu, e, jentako e, milavedatzea eta jutanoita hamar ba, kala horietan eta zela roben deboa alde batetik eta hori dela e, Iruñan eroik izan zen uh, ernan bat, egin gazte bat, korrida bat, bat etan elkitziekin, milak aiziente plaza erditan oihukatzen Espainiolez eta Mataloz, eta polizian tako. Da, ba, ba. E, eta, ohoinuk, Madrilen lehen, amazetara eskoaleketik kapu izten dena, Madri lehen, Espainioz anitz, meskontentzela, eta francoin, francoin gobernuek Zeramaten jokoekin. Eta jan ere intzurik publikoa, aski egot jartzen. Eta mataloz. Le mondo kasetan horritzen maniz, eh, artikulu batean irakorek hori. Eta ba, ala, ekarriazian ba. Eta frantzian nausiki eh, opinio publikoa, eta en alde zian urte zik orte batzuz. Mm. Eta hor, eh, itzulia eh, hasiduk... Eh, Miterranden demoran, eh? Ni hoitzenuk, euh, Divergé, Michel Divergé, Maurice Divergé, seanz politikatako profesur mm. famatu bat, eta seanz politikin anianike, eta gu, guziek jaun beresiki uh, uh, plantako batendako daukena, Maurice Divergé hori, usten, dut, izenez espanizmeden trompatzen, eta horrek Miterrandek deliberatu zilaik, Ekspania buruz iheslari batzu eta esantzian e, Le Monde kasetan, Morriz du Verge horrek e, iskiatzen zian Le Monden eta meintzatu zian behar zila Le Monden sostengia eta in, eta li buruz frantzese uh, uh, iritsi publikoa izolikatzeko eberaz ideaz aldatzeko, eta baitez bada. Eta boskatu zitean, elkarteatzen eskutamaitzen Le Monde, eta bos batez, baia ukantzian, bos bat gehiengoz bakarrik. Zer, linia eh, frantzeko, linia diplomatika menek giteko? Hala, eta jortan hort, hori den mora hartan, burgozako zera prozesuan ikusitzean, sekulako manifestaldiak, izaiten, eskaldunen alde, eh? paizenta, milan, ta, rom, ta denetan, eh? behaz, eh, etako jendia, untsak usia izan dugu luzaz, erretendat, eh? latanoieko amarkada hortano. Ta hor dian, gauza hortan niban hogello balakik keltek, erraiteko, zahar horiek. Horien, intzundian den gundu baizik eta frantxez zerbitzu sekretiek eh, lagundu zutela eta hastabematean. Ordean, huai hausartako otnuk, ene opinioenia, ene iritzia in emeiten, pentsatzen diat eh, demora batez Eropan eh, nehok etziakian, jizkaren eta demoran, Espainiak noat emaintzien, eh, noat itzuliko zen, francoza hartia zean, segatatu eta segatatuko zen Hispanian. Eta, hori ziste, brigada gorriekin eta aldo morroin historia horiek, e, oksidenteko borrexia, borrexia hundia eta borrexia tipia eta bo, jende segean itzea eta elizak eta horiek, komunizmain beldur ikarriak bazitean. Hordian, Espainian berroi orte hartan ez baitzen, mutu bezik egon ahal izan jendia, e, etziakitean, bai zen edo beste xantzeletietan, e, zegartatuko zen Espainian. Ta hor dian, etain eh, mohimentu hori seinditu deneko, balitekek, hortan ofizialki ez, baina langile hoitaik, isilpeko langile funksionariak, e, zertu diren, Está en Alde edo está en Bargnean del 10. Esen eh o etsenuk burgosko poseexu de Moran, eh malroina, bat ateik eta le mondian ta gertamitzen una bano hobia eta genean. Eh le Basque, je le connais, je les ai commandé pendant de faire une résistance très dure qui est comparable à ce qui s'est passé en Russie contre l'exar et, et bah, as un euh en ou allez, sancenna, euh ta Hainondotik euh Pascual Zaragoza Tapitat aurait questionatia izantsena euh il paraît que le TA a une centaine d'activistes ce n'est pas beaucoup ça mais vous savez très bien que ça activiste bien entraîné ça au fait saute hori bon. enetako le monde béti au sin berezi batekin zenitu bitu le monde servitude sacréeekin ta la raison d'état d'origine nicola nic leitu eitu beruta barkortetan hori eh? mm -hmm. eta zela horikaren ahik bez demorates eta eskualdunen gainean, eskualdunen eskualdune kasko gohorkeriain, bihorkeriain gainean, kontatzen zutela, batzuk eta bestek, komunizmain beldurrez. Gio eh, ikusi utelaik eh, komunizmak etzila antailik inen, horitzan azken sekretario-generala eta horiek xartiak zitian ordukotz, eta gio zuarezekin eta indelaik transizioneko gobernuriek eta Ba, ordean gubano hoiki segitu ditezke hartakoak dienek informazioniak, ikusiutelaik ez zela hirisku hori marxakier india etari buruz. Eta hori, mitera hori erdiz erdi, hain lehemiziko e, aldean pasatu zelaik, lahatanoian, han ikusten diat zera e, hausketa hori. Hantikoiti etain, etain beltzatzen... Eta iritzia Hariburuz, buruz itzultzen haiz antok. eta segenik ez tibabakgarrig gorien, sebennikike bizikkleteko zera errotetan Siriare sartu uh, die uh, ilunpeko jokogeitan uh, etako mundu horri. Zen mundako mundu hori gehienik frantzian maitzen bizi, eta bez... Uh, nahi izuen, dena bat zehazkitean, dena nun, no, nun zen, dena bat zehazkitean. Etain, eta zera, e, logistika, hori, eta ni hori nirean erraiten gertigat, ziren logistika dena badakite. Badakite xo esen xoena, nik ikustentu gaixoa nun eta nol, ziaun ustez gordetzen duzien jendiak eta gauzak. Eta, bat ekiat, biziki hori nioen gabe, enti, erriuntan berian, eh? Erre halki, familia madarikatu bat, zea, eta bon, parteat kostan bizizena, afedetan, eta hain etxian e, zedak e, irautzalariak, e, e, ieslariak e, gordetzen. Leku unian ziti ama, hek erotik e, polizabeltzaikilako no, lanetan ari diak. Hori, hori diat erreprotsatu izan, pentsatzen zitean gure analiza analizazela bakarrik beldurti batzuk gine lakoz. Hori bat lako. zian, bi Iparaldiain eta hegoaldeain hain zin, animaleko diferenzia behita. Hek eh, aspalditik errebeldian eh, usatiatuk, eta goaldiz eh, ez. Hordean, eh, eh, pentsatzen zitan, guk, uh, gure analiza horiek, gure opinio niak zidela bakarri, gure iditziak etziela analiza hotz batzu uste diat, eta eh? mm -hmm, mm -hmm. hortan or, or, elgarreztiaguntza konfrentu betia gaitenia, kaso, masie, zangoa, nun ezartzen duzien, nun mintzoz izten zertzen duzien. Horten, eta gero horrola in, in beharretzen astokeria gintie, partikulazki eh, lahatanoi eta jamostetik hati, eh, Miguel Ángel Balanco eta Ordoñez eta politika diendek autatu zeldiak podere da, halakoak bortazta historio. Hartan, hartan ez dikantz Behen burutaik ahizan nienez, alabaz ustean izpiritu madalikatu atzu gihiletik beharretzean jestiak inahazten zezkeetenak. Bueno, ara, hortan, hortan imaginazionia ustean aldea nahi den lekian, baina hiztu duk, afer ahont hiztu duk, eta aina historioa, hiztu. Mm -hmm. Haukiusia gulari egun nahin kontatzeko. Ah Agur gudarien eguna Euskadik ospaduena Agur joandakoen eguna Egun orotan maitena Oizuen orroi txapena Izarkiriginda unkenetan Gaur zer uraik nodoanan Agur zueri bihotzetik Gutan zausten nagorderik Zuen irri Malkoak zaizkit begiti Suel noroitzapengati Herri oro dago zutik Herria zutik dago eta Itxoipenez beroturik Baket Hanoid du te bake a du te schede ha armaklhenig ustea Taberen accorde ce ha oroit Zapalkuntzaz bete aheta, Maltzurra dute eleha. Hortzia emaguk hortzia, Lehen gogemen gartzia, Gure kudarien hausia mundo anda com ar guia Oraitsa benes josilla de su eu calgendegucia peta sare tegure guardia gu guardia sarete e mando go su te odo su veni di Diretan jore la eta Abarka giaunz <gula> zaiki utsumandoka aste juntaako eskerak beti bezala kollaboratzale fidel butugun, Charles xaarles jean JeanJ Ferran eta heut etxa mendihienik betiko beharko jarekin utziiko zitiet, Ez ahatz zorionsu izatia eta espallinbazide heltzen ahal, egin hartaratzeko ariketak ata mila popo eta berizizarte.